Turn in your Bibles. Nézetek -e a Bibliátokat. 1 Peter. 1. Péter. Chapter 3. 3. fejezet. But let me just give you some context. Hadd adjak nektek egy kis háttért. Peter. Péter. Writes a letter. ír egy levelet. Peter is just a normal guy. Péter egy elég hétköznapi ember. He's a fisherman. Egy hálás. Maybe uh, in our day Nate she'd just been a factory worker. Öm mai uh, svekköen ezettre le lehet nem mondjuk egy gyári munkás. Just a normal guy. Csak egy egyszerű ember. But he had an extraordinary relationship with Jesus. De hihetetlenül uh, különleges kapcsolata volt Jézussa. Jesus invited Peter to spend 3 years with him. Jézus arra hívta el Pétert, hogy három évet töltsön vele. To hear his teachings. Hallja az ő tanításait, to see his miracles. Az ő csodáit, and Peter saw some amazing things. És Péter látott néhány bámulatos dolgot. And Jesus called Peter not only to see and hear things, but So that Peter might experience the grace of God. És nem csak azért hívta el Jézus Pétert, hogy lásson és haljon dolgokat, hanem azért is, hogy megtapasztalja Isten kegyelmét. And that that happened at the end of Jesus' life in a really potent way. És ez Jézus életén, földi életének végén történt, egy nagyon ö, emlékezetes módon. Because if you remember right, before Jesus was betrayed, Peter said everybody else might leave you, abandon you, but de emlékeztek arra, még Jézusnak a, a szenvedése előtt ö, azt mondta neki Péter, hogy lehet, hogy mindenki el fog hagyni téged, de én biztosan nem, én sosem árullak el. You can count on me, Jesus. Rám számíthat Jézus. És ismeritek a történetet, órákon belül, Denied that he even knew Jesus. Péter még azt is megtagadta, hogy ismerte Jézust és azt gondolhatnánk, hogy ezt azért tette, mert szembélt egy katonával, aki kivont kardalát előtte. De nem így történt, hanem egy egyszerű szolgáló leány előtt tagadta meg az urat. De nem hogy a szolgáló a, with a <tos> <tos> De azt is tudjuk, hogy Jézus miután már feltámadt a halából, reggelit készített Péter számára. És a kegyelem legmélyéből adott neki. He neki. Nem csak hogy megbocsátott neki, hanem neki adta azt a feladatot, hogy az egyházat vezesse. And on the day the church was born, Pentecost, the Holy Spirit filled Peter. And, and Peter went out on the street and preached, and thousands believed. So we're reading we're reading words written by somebody who. Tehát egy olyan embernek a sorait olvaszuk, aki ismeri Jézust. And uh, we read that he writes this letter to those in exile, like Christians that are scattered. És az elén astolvaszuk, hogy olyan uh, keresztényeknek írja ezt a levelet, akik szorványokban élnek, tehát jövevények különböző területeken. We know that he is writing to Christians who are experiencing persecutions and suffering. Tudja, uh, tudjuk azt is, hogy olyan keresztényeknek írja um, a levelet, akiket üldöznek és akik szenvednek. And he says at the end of his book that he's writing to um, just explain the grace of God to them that they és would stand in it. A levele végén pedig azt írja, hogy azért írja ezt a levelet nekik, hogy megtapasztalják Isten kegyelmét és hogy ebben megálljanak. Because many people think that the grace of God, the blessing of God, is is a is is just It can be Mert sokan azt gondolják, hogy Istennek a kegyelme, vagy Istennek az áldása az így ö, testi értelemben vagy kézzelfoghatóan mérhető. Nem volt állásom. I to the Lord, Istenhez kiáltottam, and he gave me a job. és adott nekem egy állást. It's a blessing of God. Ez Istennek egy áldása. You know? I was hungry. Éhes voltam. I asked the Lord to provide for me. Megkértem az Urat, hogy gondoskodjon rólam. And there was food. És akkor lett ételem. And, and we do experience the blessings of God, the grace of God in physical ways. És tényleg vannak olyan esetek, amikor Istennek a kegyelmét és az áldásait ilyen kézzelfogható módon megtapasztaljuk. But uh, there, there are Christians throughout time who've suffered who physical de az idők során nagyon sok olyan keresztény volt, akik Jézus nevéért testi fájdalmat és szenvedést voltak kénytelenek elviselni. És a társadalomból való kivetettséget is megtapasztalták. És ők is azt mondják, hogy Isten kegyelmes volt hozzám és megáldott engem. Mert sokszor uh, Isten áldása, vagy Isten kegyelme <coughs> nem mérhető ilyen kézzelfogható dolgokban, mint az étel, vagy egy állás, vagy a, az, hogy fedél van a fejünk fölött, vagy meleg vagyunk. Vagy so azt P hogy hírnevet kapunk. So Tehát Péter itt olyan embereknek ír, akik szenvednek. And uh, he's saying, this is the grace of God. Stand in it. És azt mondja nekik, hogy ez Isten kegyelme, álljatok meg ebben. And we started last week a, a two-part message. És múlt héten elkeztünk egy két részes üzenetet. The question, how should we suffer? hogy uh, azt a címet adhatnánk uh, ennek hogy hogyan szenvedjünk Hogyha you know, if, if this world is full of suffering and there's a good chance that i'm going to suffer how, how should i suffer Hogyha ez a világ tele van szenvedéssel és nagy eséllyel én is szenvedni fogok akkor hogyan tegyem ezt and uh, the first the first thing that that we read uh, throughout these verses is that you shouldn't suffer for evil és az egyik legfontosabb dolog, amit ezekben a versekben olvasunk, az az, hogy ha szenvedsz, akkor ne a, a rosszért szenvedjél. Like, you know, don't go steal a car so that you can suffer for Christ, because that's not suffering for Christ, that's... That's, uh, suffering for your own sins. Tehát ne csináld azt, hogy elmész, ellopsz egy kocsit, és akkor ennek a következményét megszenveded, és azt mondod, hogy hát én Krisztusért ö, szenvedek, nem Krisztusért szenved, hanem a saját bűneid miatt. Tehát sokszor mondja az ige, hogy a, az igazságért ö, ö, szenvedjetek. Krisztus Christ. nevéért szenvedjetek. Suffered. Suffer according to the will of God. Isten akarata szerint szenvedjetek. Múlt last week we uh we said you know that sometimes when we suffer azt is mondtuk, hogy néha bocsánat <coughs> amikor szenvedünk that, uh, one of our um, you know reactions is to isolate ourselves Az egyik reakciónk erre az hogy elszigeteljük magunkat we say oh it's so painful i'm just a azt mondom, hogy hogy annyira fáj nekem ez, hogy, hogy mindenkit csak zavarok ezzel. Nem szeretnék uh, senkit terhelni az én szenvedésemmel, úgyhogy inkább csak otthon szenvedek majd magamban. De a harmadik rész, nyolcadik versében látjuk, hogy mennyire fontos a közösség. So Peter saying, you know you're suffering pursue fellowship. Ők péter azt mondja, hogy a szenvedtek, akkor keressék a közösséget. Unity of mind, brotherly love. Legyetek egyet értők, testvérséget Don't forget that You're <laughs> ne felejtsétek el, hogy nem csak ti szenvedtek egyedül. Lehet, hogy van a gyülekezetben egy olyan ember, aki olyan ment keresztül, amin, amin te, és uh, tud téged bátorítani. Through, és lehet, hogy van egy olyan ember, aki olyan dolgon ment keresztül, amint te, keresztül mentél korábban, és akkor te tudod őt bátorítani. We Uh, you know, salvation is thing, we tehát az hogy megváltott minket az úr az egy uh, személyes dolog tehát ez egy egyéni dolog de mégsem arra hívott el minket hogy egyedül uh, menjünk a keresztény úton előre we also that, uh, we Láttuk azt is hogy nagyon sokszor így letámadunk embereket you know, főleg a szavainkkal Somebody offended me. Valaki megbántott engem? Well, I'm going to get out my sword. Oké, okay, akkor én is a, a, a nyelvem kardját előhúzom. I'm cut up. És levágom ezt az embert, ugye? És mennyire nehéz a nyelvünket kontrollálni, Especially when we're hurt. Főleg akkor, amikor valaki megbántott minket. But Peter says um, in verses 9 following he says Keep your lips from speaking evil. That's in verse 10. És a Péter azt mondja a harmadik rész tízes versében, hogy hogy ne szóljon az ajkad álnokságot, meg óvda nyelvedet a gonosztól. Don't repay evil for evil. Ne fizess a gonoszért okay. Don't lash out. Ne támadj meg embereket. We also saw that um, we should watch. Our hearts. Azt is láttuk, hogy azt írja az ige, hogy figyeljünk oda a szívünkre. Bible says that we need to watch our hearts because out of it flow all the issues of life. A Biblia azt mondja, hogy minden félve a dolognál érzünk meg jobban a szívünket, mert ebből árad ki az élet. And so in the, in the second part of verse 14 and the first part of verse 15 it says don't fear a 14-es vers második része, és a 15-ös vers pedig azt mondja, hogy ne féljünk azoktól, akik fenyegetnek minket. Ne, ne legyen félelem a szívünkben. Hanem ennek ellenére, vagy ezzel ellentétben, Krisztus tartsuk szentnek, őt tiszteljük a szívünkben. Hogyha szeretjük Istent, ha tiszteljük Krisztust a szívünkben, akkor ez nem hagy helyet a keserűségnek és nincs hely a félelemnek sem. So honor in your Tehát tartsuk szentnek az urat a szívünkben. We also that we uh, we és azt is mondja az ige, hogy ne panaszkodjunk. és ugye ebben nagyon jók vagyunk, amikor fáj nekünk valami. We know we can't do about our tudjuk, hogy nem igazán tudjuk a, a szenvedésünket megváltoztatni. Talk about it. csak beszélünk róla. <laughs> And, uh, and we pull other people down. Is más is we blame magunkar. other people. We right? blame We should, instead of having a testimony in our hearts of the greatness of our problem, de ahelyett, hogy a szívünkben arról teszünk bizonságot, hogy milyen hatalmas a problémánk, ami ugye ez a panaszkodás. Azt mondja az Ige, hogy ehelyett ö, adjunk számot ö, Jézusról a szívünkben, tehát róla tegyünk bizonságot a 15 that we should be hogy legyünk készen mindenkor számot adni a bennünk élő reménységről Hogyha van reménység a szívedben és, és egyszerűen csak állandóan erről akarnál beszélni akkor emellett már nincs helye a panaszkodásnak and i don't know if you In I have. és nem tudom hogy voltál-e már ilyen helyzetben én igen Hogy maybe talking to a hogy mondjuk beszélsz egy nem hívővel elkezdek valamiről uh, panaszkodni and then if the conversation gets around to spiritual things i feel completely ashamed that i have no Right to talk about Jesus now. És hogyha végre valami lelki témára terelődik a beszélgetés, akkor szinte szégyellem magam, mert úgy érzem, hogy most panaszkodtam ezután, szinte nincs jogom Jézusról beszélni. Ez az ember nem fogja elinni, hogy nekem reménységem van. I have and and anger, Mert tudja, right? <laughs> hogy hogy hogy csalódott vagyok és mérges vagyok és keserű vagyok. És emiatt azt fogja gondolni, hogy az evangéliumnak semmi hatása nem volt az életemre. So that was all last week. Tehát ez volt az előző bibliaórának uh, az wanted Szeretném Szeretném még egyszer Elmondani, hogy el And to these four things, we're going to add three more. És ehhez a négy dologhoz, amit most említettem, még hármat hozzárakunk. A fifth uh, natural response that we have to suffering is despair. Az ötödik uh, természetes reakciónk a, a az az, hogy csüggedünk. You know, it's like things are so bad. Annyira rosszul mennek a dolgok. I'm just going to give up. Feladom. It's fatalism. Ez ez igen sorsszerűség. And we despair. És csüggedünk. Why bother trying? Ha komus minek próbálkozok. You can't help me. Utchet tud segíteni. Nobody can help me. Senki nem no tud don't segíteni, try. meg se próbáld. We lose our Yeah, we just we we just lose hope. Attólan elveszítjük a reménységünket. And uh, these next verses I believe are going to speak to that. És úgy gondolom, hogy az elkövetkezendő pár vers erről fog szólni. We need to remember the goal of all this. És figyeljünk arra, hogy mi mindennek a célja. Okay, listen. Figyeljetek.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 Ebben kevés, szám szerint nyolc lélek menekült meg a vizen át. Most pedig titeket is megment ennek képmása a keresztség, amely nem a test szennyének lemosása, hanem könyörgés Istenhez, jó lelkismeretért a feltámadt Jézus Krisztus által. Aki miután felment a mennybe, az Isten jobbján van, és alávettetnek neki angyalok, hatalmasságok és erők. In the Bible. Ő, őszinte leszek veletek, ezek számomra nem a legkönnyebb versek a Bibliában. De a szövegkörnyezetben ezt szólják hozzám. Hogy a szemünket a célra kell, hogy helyezzük. He by saying, Christ suffered once for Uh, the unrighteous. A 18-as vers azt mondja, hogy Krisztus is szenvedett a nem igazakért. This is an amazing verse. Ez egy bámulatos vers. That the righteous Jesus hogy az igaz Jézus suffered for unrighteous men. Szenvedett a nem igaz emberekért. akik A kik te és én vagyunk. Okay? And why? Miért? This is the goal that we need to keep in mind. Erre a célra figyeljetek, that he might bring us to God. hogy Istenhez vezessen minket. That's That's the goal. A That Jesus, Jézus, through suffering through our our journey here on earth is bringing us to God. ezen az egész úton keresztül, amit a földön zajlik az életünkben, közelebb visz minket Istenhez. We're going somewhere. Uh, I don't know if you've ever been on a long trip, but my family we've been on some long trips where we've Where we've despaired. <laughs> Nem tudom, hogy utaztatok-e már így hosszabban, tehát messzire. Mi a családunkkal sokszor voltunk már ilyen hosszú utakon, és gyakran bizony kétségbe estünk. You know, the the Például késett az egyik repülő, és emiatt el, tehát elment már a következő, in a lobby of some airport. És ott ülsz órákig egy X-ípszalon repülőtérinek a, a lobbyában. You're tired, you're uncomfortable. Fáradt vagy, kényelmetlen ott ülni. You know, and you just like. Oh. És csúggets. But you you never say. De soha nem mondosd Maybe I should just stay right here. Több csak, egyszer csak But itt maradok a This is so bad. Ez annyira rossz. Maybe I should just get comfortable. Sajnámtam én itt bekutyolodok. Valahol you know, találok egy takarót magamnak, corner, csinálok magamnak egy kis ágyikót, és akkor csak ott a reptéren ott megszáll. You know, okay, Nem, amikor ezekben a helyzetekben vagy, akkor azt mondod, hogy oké, okay, nagyon kemény ez a dolog, mély levegőt veszem. De valahova tartok? Van egy cél. And even though I hate traveling, és bár utálom az utazást, nagyon fog nekem tetszeni, nagyon örülni fogok, amikor végre odaérek. You see, Jesus, his is us to God. Tehát Jézus is a szenvedésén keresztül minket közelebb visz Istenhez. He suffered For your sins. Ő a te bűneidért szenvedett. Itt ezt mondja az igen He suffered in your place for your sins. A te helyedben miattad szenvedett a bűneidért. To bring you to God. Hogy Istenhez vezessen minket. put to death in the flesh. Miután halára adatott test szerint. But his spirit was made alive. De lélek szerint. And then it says in verse 19 that, um, He went and proclaimed this to spirits in És azt mondja 19-es vers, hogy így ment el a börtönmelíből elkekhez is és prédikált azoknak. And this is where it gets tough. It valikét kicsit kemény a dolog. And I think what it's what Peter's saying is he went in the spirit to the place where dead spirits are or I don't know how you say that they're not dead spirits they're spirits alive but their bodies are dead. Oké, okay, tehát okay. szerintem Péter azt akar itt mondani, hogy Jézus elment azokhoz a lelkekhez, akik élnek, de a testük, tehát azok az adott emberek meghaltak. And he proclaimed his és hirdette nekik az ő győzelmét. Now, there are some people who believe this verse teaches that um, Jesus was subjected to torment in hell vannak olyan igen magyarázók akik azt mondják hogy ez azt jelenti hogy Jézus is alávetette magát a pokol szenvedésének well, a három okot szeretnék adni arra ami miatt szerintem ez nem lehet erről szó uh, one is that um, jesus on the cross Said it's az egyik az, hogy Jézus a kereszten azt mondta, hogy elvégeztetett, befejeztetett, vége. Ezért ö, szeretném azt mondani, hogy az egyik oka annak, hogy Jézus nem ment el a pokolba. Nem a pokolban ö, bűnhődött a te bűneidért, hanem a kereszten szenvedett. He said it's, it's és azt mondta, hogy elvégeztetett. Reason number A második ok. Uh, do you the thief, emlékeztek a tolvajra. Who said, When you enter into your kingdom, me. Ami aki azt mondta, hogy rám, mikor ö, ott vagy a paradicsomban. És nem azt mondta erre Jézus, hogy várj egy kicsit még egy pár napig el kell nem valami ügyet. Said, -today. Hanem ma. azt mondja, hogy ma. Találkozunk. Együtt leszünk a paradicsomban. És So let me give you I know a lot of people might be curious of what happens to people when they die. And I'll tell you a little bit about what the Bible says. tudom, hogy nagyon sokan érdeklődnek az iránt, hogy mi is történik, amikor egy ember meghal, és szeretnék egy picit erről beszélni, hogy az igen mond erről. complete bonus. Ez teljesen egy ilyen extra. anyag. De nagyon érdekes. What topic is there that's more interesting than death? Milyen téma van, ami right? még a halálnál is érdekesebb? I mean it is like the universal experience. As nemzetközileg megtapasztalt dolog. Everybody experiences death. Mindenki megtapasztalja a halált. And nobody comes back from it. senki nem like. jön vissza, hogy okay. a, majd elmesélje, hogy milyen volt. Well Jesus did? Jézus persze. But, um, but but we don't know. De nem tudjuk, hogy But Jesus told us a few things. So, turn turn to Luke uh, 16. I Lukács 16. részéhez, mert Jézus elmondott egy pár dolgot can't turn things in my bible. And um, wait oh that this is chapter sixteen. I can't find anything in this Bible please, please read verses nineteen to um twenty six 19-től a 26. versig olvassuk. Volt egy gazdag ember, aki bíborba és patyolatba öltözött, és nap mint nap fényes lakomát rendezett. Volt egy Lázár nevű kódus is, aki ott feküdt a gazdag előtt, fekélyekkel tele, és azt kívánt, hogy bárcsak jól lakhatna a gazdag asztaláról lehulló morzsákkal, de csak a kutyák jöttek hozzá, és nyaldosták a sebeit. Történt pedig, hogy meghalt a koldus, és felvitték az angyalok Ábrahám kebelére. Meghalt a gazdag is, és eltemették. Amint ez a pokolban kínok között gyötrődve felemelte tekintetét, látta távolról Ábrahámot és kebelén Lázárt. Ekkor felkiáltott, atyám, Ábrahám, könyörülj rajtam, és küld el Lázárt, hogy újja hegyét mártsa vízbe, és hűsítse meg a nyelvemet, mert igen gyötrődöm ellánkban. De Ábrahám így válaszolt, fiam, jusson eszedbe, hogy te megkaptad javaidat életedben, éppen úgy, mint Lázár a rosszat. Ő most itt vigasztalódik, te pedig gyötrődsz. Ezen felül még közöttünk és közöttetek nagy szakadék is tátunk, hogy akik innen át akarnak menni hozzátok, ne mehessenek, se onnan ide át ne jöhessen senki. So Jézus ad nekünk egy kis betekintést abba, hogy mi történik, amikor az emberek meghalnak. And it seems that this is, this is what happens. Okay? Úgy tűnik, hogy ez történik. És főként ezekre a versekre alapozom ezt, és néhány másikra. Mielőtt Jézus feltámadta a People would die and they would go to what in Hebrews just called the grave. Uh, és uh, a, az emberek egy sír nevű helyre uh, kerültek, amit így, hív, uh, így hívnak a zsidók. Yeah, so all throughout the Old Testament it talks about dying and going to the grave. It, tehát az just, ószövetség ugye mindig így beszél arról, hogy valaki meghalt és eltemették a, a sírba került. But it seems that The grave is like a place. De úgy tűnik, hogy a sír az egy ilyen tartózkodó hely, vagy várakozó hely. And two of it. És van két része. És van az, ahol a kínzások vannak, ahova ez a gazdag ember került. Those who, uh, didn't honor God. És oda kerülnek azok, akik nem tisztelték Istent. Didn't care what he said about anything. Nem érdekelte őket, hogy Istennek mi a véleménye bármiről is. Their, their Nem várták az üdvösségüket a Messiásban, it, hogy megjelenjem. It seems like hogy ezek az emberek egy olyan helyre kerülnek, ahol szenvedés és gyötrelem okay. van. But then de akkor van itt ez a másik hely. Jesus to the thief on the cross calls it Jézus a, a kereszten függő tolvajnak ezt úgy hívja, hogy, hogy paradicsom. Here he calls it Abraham's bosom or with Abraham. It úgy hívja, hogy Ábrahám kebelérel, vagy vagy vagy Ábrahámhoz kerül. És ez a, a békesség helye, a megnyugvás helye és a, a várakozás helye. Now it seems that that place is empty right now. Na most úgy tűnik, hogy ez a hely most üres. You know this is so hard for me to even imagine. Ez annyira okay? nehéz számomra még elképzelni is. <laughs> Paul says to be absent from the body to be present with the Lord. Ő azt mondja Pál, hogy ha a testben nem vagyok, akkor az azt jelenti, hogy az Úrral vagyok jelen. Okay? And where's the Lord? He's in heaven at the right hand of the Father on a On a és hol van Jézus az atya jobbján ül a mennyben, egy trónuson. so it seems that what happened, tehát úgy tűnik, hogy azt történt, you know, tehát amikor Jézusnak a, a földi teste meghalt, tehát már nem lélegzett. He went in the to this place of the akkor lélegben elment erre a tartózkodó helyre, ahol a, az igaz lelkek voltak. And he said, I've done it. Azt mondta, hogy megtettem. I've paid for your sins. Megfizettem a, az árat a bűnödért. You were waiting for me. Rám vártál eddig. I have been victorious over death. Én legyőztem, győzedelmeskedtem a halál fölött. And Paul talks in Ephesians about him leading a és az Efézusi levélben Pál arról beszél, hogy Jézus egy ilyen egész menetet vezetett a menny in, <laughs> felé. It seems that those righteous souls are now with Christ in heaven. És uh, úgy tűnik az ige alapján, hogy ezek az igaz lelkek, akik ott várakoztak, most ott vannak Krisztussal a mennyben. Today, Christ, és hogyha ma valaki meghal Krisztus nélkül, akkor az ő lelke ebbe a, a gyötrelem. Erre a gyötrelem helyére kerül. You will wait there until the day of judgment. És ott fog várni a, az ítélet napjáig. And this is a. And this is. <coughs> And this is a terrible thing. És ez egy borzalmas okay? dolog. If you don't know Christ, I, I don't want to just, you know, gloss over these words. Hogyha nem ismered Krisztust, akkor nem szeretnék ezen így átsziklani. Because nobody spoke of torment and hell more than Jesus did. Mert senki nem beszélt többet a pokorról és a gyötrelemről, mint Jézus. That's not man's idea. Ez nem az embernek az elképzelése. That's not just like, you know. Ez nem csak úgy mond a sötét középkor kitalálmánya. Nem csak egy olyan dolog, amit a prédikátorok azért mondanak nektek, hogy, hogy manipuláljanak. No, this is something olyan dolog, amit Jézus azért mondott nekünk, hogy figyelmeztesse minket. Hogy minden bűnért meg kell fizetni. És hogyha úgy tervezett, hogy saját magad fogsz megfizetni a bűneidért, akkor ez egy olyan helyen fog megtörténni, amely telve van fájdalommal és gyötrelemmel. De a jó hír az az, hogy Jézusba vethetjük a bizalmunkat, aki az igaz és a nem igazakért szenvedett hogy ő Istenhez vezessen minket. So Úgyhogy, ha ma meghalsz, és Krisztusban vagy, sure akkor biztos lehetsz abban, amit a Pál apostol mondott. Hogyha nem vagyok már a testben, akkor az azt jelenti, hogy az Úrral vagyok jelen. És nagyon félelmetes dolog lehet a halállal szembenézni, biztos vagyok you know, I've, I've not had any Any close calls. Nem volt eddig ilyen eset you know, az életemben, hogy közel kerültem a halálhoz. Soha nem voltam még annyira beteg, hogy arra gondoltam volna, hogy talán nem fogok meggyógyulni. De biztos vagyok benne, hogy egy nagyon nehéz dolog az, hogyha az ember, valaki, az ember szembenéz a halállal. De az igének a tekintére alapozva azt mondhatom, hogy a Krisztusban ha meg, akkor vele leszel. And that's a good thing. És ez egy nagyon jó dolog. You know, he didn't suffer, uh, you know, for With, with a small goal in mind nem know? úgy szenvedett hogy csak egy ilyen kis cél lebeget a szem előtt you no know, he didn't go to the cross thinking well maybe maybe i can save a few you know nem but úgy ment a keresztre hogy jó hát talán megmentek egy pár embert no but he suffered so that he would bring us to god hanem azért szenvedett hogy ő közelebb vonjon minket istenhez so he suffered for your sins tehát ő a te bűneidért szenvedett. He was victorious. Ő győzedelmeskedett. He proclaimed that to spirits in prison. Hirdette ezt a börtönben lévő lelkeknek. He proclaims that to our spirits today. Hirdeti ezt ma a mi lelkünknek is. And and Peter gives us a és Péter egy olyan képet ad itt nekünk ami az Ószövetségből való és ez megmagyarázza egy kicsit azt hogy miről is szól ez a gondolat he said in the days of, of Noah, azt mondja, hogy Noé napjaiban uh, were az emberek engedetlenek voltak God was patient, de Isten türelmesen várakozott and he of és ő előkészített egy menekülési útvonalat a boat. egy bárkát in the desert a sivatagban he asked, you know, it says that noah found grace in the eyes of god azt mondja hogy az ige hogy noé ő, kegyelmet talált ő, istennél he became a righteous man ő egy igaz ember lett and he obeyed what god told him to do. és engedelmeskedett annak amit ő, Isten mondott neki és annyira furcsa hangzik He built an ark in the desert. De mégis épített egy bárkát a sivatagban. A big one. Egy nagy bárkát. You know, it, he he couldn't, you know, Noah couldn't obey the Lord like, you know, in private. Uh, Noah nem tudott úgy engedelmeskedni az Úrnak, hogy ez csak így magában, kis diszkréten tette volna. You know, I'll, I'll make a little model of an ark. Csinálok egy ilyen kis bárka modellt, <laughs> igen picikét. Right? No and they would go like, What is that? Biztos hogy annyira nagy volt ez a bárka, hogy a Noé lakhelyét körülvevő hegyekből lenézték az emberek és bámultak hogy mi ehhez itt? And it was so big. És annyira nagy volt. And I think it was so, um, so sad. És azt gondolom, hogy nagyon szomorú is volt. That the Bible says only eight Souls, eight human were on that boat. És az annyira szomorú, hogy az igen elmondja nekünk, hogy csak nyolc emberi lélek menekült meg ezen a, a hajón. Az igen máshol elmondja nekünk azt, hogy Noé 120 évig építette ezt a bárkát. And he was a of És ő hirdette az igazságot. And I don't know how it was but I sort of just imagine that he would get up early. És nem tudom hogy pontosan ez hogy volt de én úgy képzelem már hogy biztos korán fülkelt. In the cool of the morning he'd be out there hammering with his sons. És a, a, a reggel hűvőségben ott kalapált a fiaival. And then in the heat of the day he'd go into the town into the into the the squares and And tell people about the that was és akkor, amikor a nap nagyon forrón tűzött már, akkor inkább bement a városba, és az embereknek beszélt arról, hogy, hogy ítélet jön el. De nem hittek neki. And God judged the sins. Of the earth at that time. és Isten ítéletet mondott az emberek bűne felett akkor. És hasonlóképpen most is az az ígéret áll fenn hogy már nem vízzel hanem tűzzel fogja ugyanígy megítélni a világnak a bűneit. Every sin will be paid for. Minden bűnért meg kell fizetni. Every Minden bűnért. Vagy te magad vállalod ezt, hogy kifizeted. Or you let Jesus pay for it. Vagy megengeded Jézusnak, hogy ő kifizesse? He says that baptism corresponds to this. és azt mondja, hogy ehhez kapcsolódik a keresztség is. It says it saves you. ami megment téged. And I know there are some churches that would say, see, it says right here that we need to baptize people if they're not wet, they're not saved. És tudom, hogy hogy a sok közösség vagy gyülekezet azt mondja, hogy ez a vers az azt bizonyítja, hogy ha nem keresztelkedik meg valaki, ha nem lesz effektíve vizes, akkor nem üdvözül. De azt mondja, hogy nem a test szennyének lemosása ez, tehát nem a, a víz a lényeg. Hanem ez az egész egy könyörgés Istenhez, a jó lelkiismeretért. Ez egy bizonság arról, hogy mi történt belül. Mert nagyon uh, őszinte leszek most uh, veletek, én tudom, hogy bemerítettünk olyan embereket, who at this point in time, akik most, uh, ma, are not walking with the Lord. már nem járnak az Úrral. I don't believe that us praying for them and pushing them underwater, save their souls. És hiszem, hogy az, hogy mi imádkoztunk értük és ö, ö, bemerítettük őket a víz alá, az maga nem üdvözítette az ő lelküket. Right. It's it's a it's a life lived in faith to him, trusting in Jesus. Ez arról szól, hogy híssele és bízolá Jézusban egész életed során. And that's why we do baptize people because it's a, it's a picture of What happens when we trust Christ. És ezért viszont bemerítünk embereket, hiszünk a, a keresztségben, mert ez megmutatja azt, hogy mi történt belül, amikor az, egy ember Krisztusba vezette a bizalmát. Vezette a bizalmát. Halál, az eltemetése a testnek, és a feltámadás. És azt mondja az utolsó vers, hogy Jézus, aki miután felment a mennybe, az Isten jobbján van, és alávettetnek neki angyalok, hatalmasságok és erők. And I hope I lost the, the point here és my remélem, hogy nem beszéltem annyit, hogy teljesen így céltévesztettek a gondolataim. Szenvedsz akkor tartsd a szemedet a célon. Jézus nem azért halt meg és szenvedett a kereszten, hogy ezzel semmi eredményt ne érjen el. Azért tette ezt, hogy minket oda vigyen, Istenhez. Mész valahova, tartasz valahova. És van fény az alagút végén, függetlenül attól, hogy látod-e vagy nem és Jézus ma már nem függ a kereszten. He's not in the grave somewhere. és már nem a sírban fekszik valahol. He's on a Hanem egy trónon ül. He's és ő uralkodik. And what he has to happen, will happen. és amit ő elhatározott, hogy meg fog történni, az meg is fog történni. So be encouraged. Úgyhogy bátorodjatok fel. You're going somewhere. Tartotok valaholra. Ez it? jó hír, nem? It's good news when you're jó hír akkor, amikor valaki szenved. Whoo. Made Ezen túl vagyunk. The, this this section really had me suffering. <laughs> ez ez a az igaz szakasz, megmondom, őszintén, nekem sok szenvedést okozott. fejfájást. de hiszem, hogy ezt mondja itt Péter. Don't, don't forget, is hogy ne felejtjétek el, jön az ítélet. But don't forget. Ne felejtjétek azt sem. You will be like the eight souls in the boat. Hogy ti olyanok lesztek, mint ez a nyolc lélek, aki megmenekült a bárkában. Above the of God. Hogy Isten ítélete felé, ö, fölé magasodtok. And Tehát he, ebből kimaradtok. And, and this a new reality és ez a képletes bárka ami ugye jézus egy új világba vezet el minket a new egy, egy teljesen új valóságba egy új kezdethez take us to god istenhez vezet minket so get in the boat Úgyhogy szálljatok be <laughs> ha nem szálltatok még be be gyorsan you know, you, You don't get a by being good. Nem úgy kapod meg a, a jegyedet, hogy jó vagy. You get a by your sins. Hanem úgy kapod meg a jegyedet, hogy megvallod a bűneidet. By Hogy azt elfogadod és elhiszed, hogy nincs jogod beszállni a bárkába. Hogyha így gondolod ezt, ma, akkor. Tárban nyitva itt előtted az ajtó. Bízzál Krisztusban és szállj be a hajóba. Hogyha elkezdesni az eső, akkor már nem fogsz akarni kint maradni. Oké. Okay. I got a. Oh. Oh. <laughs> Elszaladt az idő.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 Bizony, elég volt abból, hogy a módban a pogányok szokása szerint kicsapongásokban, kívánságokban, részegeskedésben, dorbézolásokban, tivornyázásokban és szentségtelen báványimádásokban éltetek. Azért haragusznak rátok, sőt, káromolják Isten, mert nem rohantok velük együtt a kicsapongásnak ugyanabba a posványába. De számot fognak adni annak, aki készül ítélni élőket és holtakat. Mert a, holtakat is azért bocsánat, a holtaknak is azért hirdettetett az evangélium, hogy testben emberi mértékek szerint ítéltessenek meg, de éljenek Isten szerint lélekben. So Peter says... Uh... Tehát Péter azt mondja, hogy ti szemvedtek. Akkor figyeljetek okay? a viselkedésetekre. Pay close to how you're nagyon figyeljetek arra, hogy hogyan éltek. Mert nagyon sokszor mi a, a szenvedésünket egy mentségként hozzuk fel az a kapcsolatban, hogy mi vétkezünk. Right? It's péntek este van. I've been by my boss all week long. Egész uh, héten Cseszegetett a főnököm. What a bunkó. I deserve a little reprieve. Megérdemlek egy kis kikapcsolódást. You know, and you're down at the bar, you're drunk. Elmegyek midnight, okay? a kocsmába, jó, berugok. Okay, just because you're suffering, it doesn't mean you have a right to sin. Azért, mert szenvedsz, nem vagy feljogosítva arra, hogy vétkezz. And Peter here says, He uh, says, Péter azt mondja, hogy most már elég volt ebből, tehát elég időd volt arra, hogy a test kívánságai szerint éljen. Right? Do most már ne tedd ezt. These És nagyon jó szavakat használ, minket sosem használunk manapság már. Right? But bad De magyarán szólva ezek rossz dolgok. But they all have to do with Mindannyian ö, hát ezek közül a, a beáványításhoz kötődnek. amikor arra gondolunk, hogy a mi kényelmünk fontosabb, mint Istennek a dicsőségem. Right? I've been suffering. Ugye, hát pain, fáj, Okay. And what's most important is my comfort. Mi a legfontosabb, az én kényelmem. So I'm going to go fulfill all the desires that I have. Úgyhogy akkor elmegyek, és betöltöm minden testi vágyam. De hogyha Istennek a dicsőségét tartjuk szem előtt, akkor nem tesszük ezt. It says in the first verse one that he who suffers has ceased from sin or has yeah has broken off from sin. Ő azt írja az első vers, hogy aki testileg szenved, az elszakad a bűntől, már nem vétkezik. Uh, I know some people have said that maybe as Christians we can become perfect. Tudom, hogy vannak olyan emberek, akik ezt úgy magyarázták, hogy keresztényként tökéletessé válhatunk. Maybe they might point to this verse. Talán erre a versre hivatkoznak. But it's not about being De nem arról beszél itt az ige, hogy bűntelenek vagyunk. It's about from sin. Hanem elszakadunk a bűntől, vagy megtartóztatjuk magunkat a bűntől. 1. John hogy ha te akkor Sin continually you won't you won't be habitually continually in sin. János elsőlevél az mondja, hogyha valaki Krisztusban van, akkor nem fog vétkezni, vagyis ez azt jelenti, hogy nem fogsz bűnben élni és folyamatosan vétkezni. That's the the way the verb is conjugated continually you won't be continually in sin. Az igének a formája erre utal, hogy nem leszel folyamatosan bűnben, nem fogsz folyamatosan vétkezni. But we all know that we still sin. De azt tudjuk mindannyian, hogy minden Vétkezünk, in our a hozzáállásunkban, in the words we speak, a szavainkban, the we do, azokban a dolgokban, amit teszünk. And John János azt is elmondja az első levelében, hogy amikor vétkezünk, akkor tudjuk, hogy van egy közbejárónk a mennyben. And Peter says it very similarly here. És Péter is hasonlóképpen ír Don't use your suffering as an excuse to sin. Ne használd a szenvedésedet mentségként arra, hogy vétkezzél. It says arm yourself hann vérteszt fel magad. You know, Így védd meg magad a, az erkölcsi lecsúszástól. Uh, by remembering the sufferings of Christ. Azáltal, hogy Krisztus szenvedését tartott szem előtt. Hogy sin Krisztus nem uh, a saját bűneiért szenvedett, hanem a te bűneidért. És nagyon érdekesnek tartom azt, hogy Péter, Péter azt írja itt, hogy néhány ember így káromolja Istent, vagy így megkérdőjelezi azt, hogy te milyen erkölcsös életet élsz. De hát olyan kemény hetünk volt a munkahelyen, nem? Let's go, let's go, let it all. Menjünk, és ígyjuk le magunkat, és élvezzük az életet. És akkor erre azt válaszolod, hogy igen, tényleg kemény volt. I'm not de már nem szeretnék így részegeskedni. Jesus has my life. Jézus megváltoztatta az életemet. Right? And you can just hear your friends, right? És úgy hallod, ugye, a barátaid uh, reakcióját. Jesus. Jézus? What? Micsoda? You found Jesus? Megtaláltad Jesus. Mi van, már And vagy? És nem értik. And some of them néhányok be angry you. pedig haragudni fog rád. Ezért... Oh, you used to be so fun! Jaj, hát, olyan jó fej voltál! Most meg egy ilyen vallásos ember kellett belőled. Mindig olyan jó kis malac vicceket meséltél. To, really the, any, any Te voltál a legjobb It's... abban, hogy a főnököt kritizálod. But now. De most. you're just no fun. nem lehet élvezni a társaságodat. Well, I, I know I've talked to some of you and you say, yeah, my friends at school, my friends at work they think I'm strange tudom, that. hogy sokatokkal beszéltem már erről, hogy hogy tényleg az iskolában a barátaitok, vagy a munkáján a kollégák hasonlóképpen gondolkodnak rólad. So here, in verse, in verse Itt van a something like this. hatos versben a dolognak a lényege, uh, we were dead spiritually. hogy ö, lélekben holtak voltunk, the gospel was preached to us. Ö, hirdetetett nekünk az evangélium, we were made alive. és megelevenettünk. In the flesh Jesus suffered for our sins in the flesh. Testben szenvedett Jézus ami bűneinkért. And he atoned for those sins. És ő megfizetett, kiengesztelést hozott ezekre a bűnökre. And the we are to consider dead our flesh. Hogy emiatt most már a testünket tarthatjuk halottnak. And we are to live in the spirit, és lélegben kell, hogy éljünk. The way God lives in the spirit.: úgy, ahogy isten is lélekben él.: know, nem a testünkre kell, hogy hallgassunk. We listen to God. Hanem Istenre. És nem a testi vágyainkat próbáljuk betölteni, hanem Istennek a vágyait. So don't your Tehát ne támasztatok föl a ti régi bűnös testeteket. Don't give it room. Ne adjatok neki teret. It will work, it will work God's Azért, mert Isten terve ellen fog hadakozni és az ő terve az, hogy a lélekben legyünk élőek. The way he is. Úgy ahogy ő is. És fejezzük be ezt a részt. Egy dologgal, amit szintén szem előtt kell tartanunk, amikor szenvedünk. That is, we need to be uh, hogy legyünk szolgák. Okay. Go ahead and read, um, till verse, uh, 11. A 11 versig olvassuk. Mindennek a vége pedig már közel van. Legyetek tehát bölcsek és józanok, hogy imádkozhassatok. Mindenek előtt az egymás iránti szeretet legyen kitartó bennetek, mert a szeretet sok bűnt elfedez. Legyetek egymással vendégszeretők, zúgolódás nélkül. Ki ilyen lelki ajándékot kapott, úgy szolgáljátok azzal egymásnak, mint Isten sokféle kegyelmének jó sáfárai. Ha valaki prédikál, úgy mondja szavait, mint Isten igényt. Ha valaki szolgál, úgy szolgáljon, mint az, aki azt az Istentől kapott erővel végzi, hogy mindenkor az Isten dicsőítessék Jézus Krisztus által, aki a dicsőség és a hatalom örökön, örökké. Amen. You know, Mert so hát, tudjátok, annyira el tudunk magunkkal telni, vagy önmagunkba fordulunk, amikor szenvedünk. Csak a saját fájdalmunkra koncentrálunk. Mm. All we can see is our situation. És csak a saját helyzetünket látjuk. És arra gondolunk, hogy ilyen rossz helyzetben senki más nincs a világon. But Peter says, you know what? In spite of your suffering, look, look around you. De Péter itt azt mondja, hogy a szenvedésed ellenére néz körül magad körül. Don't be absorbed with yourself. Ne legyél ennyire elfoglalva önmagaddal. Don't be filled with self -pity. És ne ö, teljél meg ö, önsajnálattal. But look for opportunities to serve. Hanem keress a lehetőséget arra, hogy szolgálj. Tudjátok, a, az, hogy valaki szolgál, az az egyik legjobb gyógymód. To get your eyes off yourself. Hogy, hogy az ember végre leveszi a tekintetét önmagáról. Volt már olyan eset, hogy, hogy volt egy vágás az ujjadon, egy-egy seb, and you play with it during és day, and... ezzel játszol, ezt fogdosod, oh, megint elkezd vérezni, You know, you just can't leave it alone. És egyszerűen nem tudsz tőle elszakadni, állandóan ezzel foglalkozol, és, és zavar téged. But if you start doing else, De hogyha elkezdesz végre másra figyelni, akkor elfelejted. And that's the way we are. És így működünk. És annyira sokszor így a saját sebeinkkel, sérelmeinkkel vagyunk elfoglalva. Look at the blood. Nézd ezt a sok vért! <síthat> Jaj, nekem. Péter azt mondja, hogy fejezzétek be ezt a köldök nézegetősdít Right, néz, néz körbe magad körül, és keresd az alkalmat arra, hogy szolgáljál. A hetes azt mondja, hogy legyetek bölcsek és józanok for the Imádkozhassatok. Amikor szenvedünk, akkor nem csak a saját szenvedésünkért kell imádkozni, hanem a másokért is. Verse 8 each other earnestly. azt mondja, hogy legyünk az egymás iránti szeretetben kitartók, buzgók. Verse 9 Kilencedik vers, legyünk vendégszeretők nyissátok meg az otthonatoknak az ajtaját. Ne a sebeiteket osszátok meg másokkal, hanem osszatok meg egy ételt a vendégeitekkel. Annyira jobb, annyival jobb ezt csinálni, nem? A tizedik vers azt mondja, hogy mindenkinek van ajándéka. És nagyon bátor leszek, de azt mondom, hogy sokszor az az ajándék, amink van, az maga a szenvedés. Azt mondja Péter, hogy van egy ajándékod, te fontos vagy Krisztus testében. And use that gift to serve others, don't serve self. És használd ezt az ajándékot arra, hogy másokat szolgáld, it's, és ne csak magadat. It's all about stewardship. Ez mind a, a sajátosságról szól. You've received a gift. Kaptál egy ajándékot. Don't just use it, spend it on yourself. Ne csak magadra használt költsd. Hanem ozzá meg másokkal is. He gives some of, és akkor ad erre példákat. He says, if you're speaking the word of words of God. Ha valaki prédikál, you know, well. Akkor tedd ezt jól. And you know it's gonna take a little work. És tudjátok ez ez munkával jár. If, if, if you are Hogyha valakit arra hívott Isten, hogy prédikáljon, és Isten igéit szólja, akkor ehhez tanulmányoznia kell a Bibliát. You know, don't expect God to speak mightily through you, if you're not... To in the word of God. Ne várd azt, hogy Isten majd hatalmas módon szól rajtad keresztül, hogyha te ö, nem töltesz időt az igétben, és azon keresztül ö, tud Isten hatalmasan szólni hozzád. És tudjátok, itt Péter nem csak az olyan prédikátorokról beszél, mint mondjuk én, aki csak itt árok és beszélek-beszélek. Who here has never had an opportunity to encourage somebody in their suffering? Who here has never been in a situation where, where, where you've, you've been able to pray for somebody who's suffering? Az aki nem még valakiért, aki right? We all we all, have, we all have a responsibility to use our mouths for Látjátok, ilyen értelemben mindannyiunknak felelőssége van ö, arra, hogy, hogy jó célra használjuk a szánkat. Tehát figyeltek arra, hogy ne csak a saját véleményeteket hangoztassák, hanem Isten igéit. Azt mondja, hogy ha valaki szolgál, az Isten erejével tegye és hiszem azt, hogy ez a Szentlélekről szól. If Hogyha szeretnétek erővel szolgálni, akkor be kell hogy csatlakozzatok a hálózatba. You need to be with the Holy és ezáltal be kell hogy töltekezzetek a szentlélekkel. And then even the simplest of service. És uh, itt még a legapróbb szolgálatról is uh, beszélhetünk. You know, cooking, you know, for the uh, egy uh, sütít a, a büfé szolgálatra. Is something that is done in the, the power of God. Ezt is Isten erejéből uh, lehet végezni. Because you could go home and say, "Oh, I got to make another thing of már úgy is teheti az ember, hogy hazamegy és zúgolódik, hogy, jaj, már megint sütit kell csinálnom a gyülibe. De hogyha a szent lélek van benned. Akkor ezt örömmel teszed. I már megint a gyülibe kell mennem korán és takarítanom. Oh, I Megint ezt kell csinálnom. Isten megint dolgoztat engem. Annyira kemény az életem. Ha úgy érzed magad, akkor nem tudom, hogy igazából a Szent Lélek erejével végzed -e ezt a szolgálatot. He will give you joy, mert ő örömöt fog adni neked. És erőt. Igen. Tényleg kemény munka, de az Úr segítségével nem fogsz ebbe belefáradni. És a azt mondja uh, itt Péter, hogy minden az Isten dicsőségére szolgál. The glory and dominion is not for Caesar. A dicsőség és a hatalom nem a császárt illeti. It's not for the Roman Empire. Nem a római birodalmat. It's for Jesus Christ. Hanem Jézus Krisztust. So Péter says. Úgyhogy Péter azt mondja, hogy szenvedtek. Here's the way we would in the flesh. Így reagálunk általában a testben. But these De figyeljetek, emlékezzetek ezekre a dolgokra. So you can hogy a lélekben tudjál reagálni a szenvedésre. The way Jesus did. Úgy, ahogy Jézus tette. The way God would want you to. Úgy, ahogy Isten szeretné, hogy te reagálj. And really in a way that will keep your... Your hearts, your lives from becoming bitter and hard. És egy olyan módon, ami meggátolja azt, hogy a szíved keserű és kemény legyen. Remember fellowship. Emlékezzetek a közösségre. Remember to watch your mouth. Arra, hogy, hogy a száddal bölcs dolgokat mondj. Hogy igaz módon élj. Emlékezz, hogy Isten ő, nagyságáról tegye a És emlékezz arra, hogy más emberek is szenvednek. Serve őket. Értitek. Annyira más ez, mint amit így testileg szeretnénk tenni. So different. annyira más. But I'm glad it's so different. De nagyon örülök, hogy ez annyira más. Mert nem vagyok nagyon öreg, But I'm tired of this world. <laughs> de már kicsit elegem van ebből a világból. I'm, I'm És nagyon örülök neki, hogy az a reménység, amit Jézustól kaptam, az nem ebben a világban van. Nagyon örülök annak, hogy ez egy más helyen lesz. With different values. Más értékrend szerint. It's be great. nagyon jó lesz. It's be great. Super lesz. So, just in closing. I just want to invite you. Szeretnélek arra hívni benneteket. If all this seems foreign to you. Számodra mindez idegenül hangzik. Mert hogyha szívedben nézel, akkor igazán látod, hogy nincsen hited Istenben. A says azt mondja, hogy ma van az üdvösség napja. Today you can place your faith in ma is Istenbe helyezheted a hitedet. Okay? És tudom, hogy van olyan ember sokan vagytok úgy esetleg, hogy, hogy csak várjátok, hogy, hogy, hogy még nem hanem majd ha valami történik. I, I like what you're saying, it makes sense to me.. But <laughs> I, I just don't feel it. Tetszik az, amit mondasz, és, és egyetértek, de úgy nem, úgy nem érzek semmit. Faith is not a feeling. Igazán a hit, az nem egy érzés. It's a, it's a that you make. Ez egy döntés, amit meghozol. And I was able to make that <laughs> és én is képes voltam arra hogy meghozzam ezt a döntést. És minden nap, Isten kegyelméből meg tudtam hozni ezt a döntést. Me, about me. És higgyétek el, hogy semmilyen különleges dolog nincs bennem. És hogyha én meg tudtam hozni nap, nap ezt a döntést, akkor biztos vagyok benne, hogy te ezt ugyanígy meg tudod tenni. The, the az evangélium az teljesen hiteles és logikus. És ezt uh, a történelem pecsételte meg. It's not a fantasy. Ez nem egy kitalálmány. To Vannak okok, ami miatt hihetsz. But the De a legnagyobb ok az az, hogy a Szent Lélek szól hozzád, és azt mondja, hogy ez, ez igaz. Ne zárt be a szívedet. Hanem reagálj, yes. válaszolj neki, és mondd azt, hogy igen. I it's true. Hiszem, hogy ez igaz. Lead me. Vezess engem. And if you make that decision, és hogyha ezt a döntést meghozod, it, és uh, tovább mész ezen az úton, ez szerint élsz, The you are going to God. Akkor tudhatod azt, hogy te Isten felé haladsz. That's the ez a cél, ez a ez a cél állomása az életednek. Life is tough. És hogyha már meghoztad egyszer ezt a döntést, de nagyon sokat küszködsz, mert nehéz az élet. Take, take these moments, you know, as you respond with just to again Into the hands of God. Akkor Sándrást az időt, amikor most úrvacsorát veszünk, hogy ismét odaad az életedet Jézusnak. Because God is not far from the suffering saint. Azért, mert Isten nincs messze attól a, a Szenttől, aki, aki szenved. Bible says God is our azt Bible mondja a, a Biblia, hogy Isten, ami szabadítunk. He's our fortress. Ő ami bástyánk. He's our guide. Ő a mi vezetőnk. Ő a mi segítőnk. Ő a mi rejtegünk. Ő a reménységünk. Ő az üdvösségünk. Ő az örömünk és, és a szerelmesünk. Our rock. Ő a mi hatalmas sziklánk. Our ő a mi búvóhelyünk. Ő a mi árnyékunk. Ő az árnyék, amikor ránk tűz a nap. És ő a mi menedékünk, amikor tombol a vihar. He's our soul's and és ő a mi lelkünk felvigyázója és gondviselője. And he is the of our és ő a mi erőnk forrása. I'm you to come. <laughs> Arra hívlak benneteket, hogy gyertek to a rock. egy sziklához. Egy, ez egy erős szikla ami nem mozdul and you won't be és nem lesztek csalódottak